Я глибоко зітхнув і на хвилину заплющив очі, збираючись з думками. За великим рахунком мені було наплювати і на Путиліна, і на Якубовича, і на Щербину з малюком. А от на себе самого кільце стискалося. І часу в мене залишалося навіть менше, ніж я на те розраховував.